14 d'octubre. Drets. El Consell d'Europa va arrencar el Mos Mairum, un operatiu policial que s'allegarà fins al dia 26 i que suposarà la detenció de persones migrades sense papers. També podria provocar l'ingrés a als centres d'internament d'estrangers CIE a la posterior expulsió, segons han denunciat diversos col·lectius. L'operatiu, en el qual participa el govern espanyol, tot i que no hi estava obligat, es posa en marxa arreu de la Unió Europea oficialment per recollir informació rellevant amb la finalitat d'investigar i desarticular grups de crim organitzat. Segons ha assegurat el Ministeri de l'Interior, encapçalat per Jorge Fernández Díaz, a les migrades se les detindrà per obtenir dades i debilitar la capacitat dels grups de crim organitzat que faciliten la migració il·legal. Les batudes policials coincideren, per tant, amb la iniciativa que Tancarem el CIE, impulsada per diversos col·lectius catalans i que defensa la clausura del centre d'internament de la Zona Franca de Barcelona. Entitats de defensa de les migrades afirmen que l'operació suposarà un increment de la pressió policial i social sobre les persones sense papers. Mercè, un dels portaveus de Tancarem el CIE, afegeix que s'accentuarà l'estigmatització de la població migrada, vinculant-la a la delinqüència, ja que les batudes policials que es duguin a terme reforçaran la imatge negativa que té una part de la ciutadania sobre el col·lectiu. Per aquest motiu, la campanya Tanquem els Cies fa una crida a fer fotos a les batudes policials per poder-les denunciar posteriorment. Seguim amb drets. Més d'un centenat de persones es van reunir el passat diumenge 12 d'octubre al pati de l'escola de Sant Alfons de Cornellà per disputar el primer torneig de futbol antifeixista de Cornellà. Fins a 10 equips separats en dos grups van jugar una sèrie de partits durant tot el matí, fins a l'hora de dinar. Com en altres tornejos d'aquest taranà, l'alternativa d'Esquerres de Cornellà, coalició local municipalista que organitzava el torneig, va establir en el reglament del torneig els requisits que a tots els equips participin jugadores dels dos sexes a banda de no tolerar explícitament qualsevol actitud xenófoga racista, homòfoga o sexista en l'àmbit del torneig. Aquest esdeveniment local, malgrat ser modesta mitjans, té una forta significació social per a una ciutat on a les darreres eleccions municipals la candidatura de Plataforma per Catalunya va estar a menys de 10 vots de treure un regidor en un barri durament castigat per la crisi i l'atur, on la convivència entre les, entre les comunitats de nouvingudes amb les autòctones no sempre és fàcil. Un activista de l'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, veïna de Sant Nil de Fons, en declaracions de la directa afirmava que en els últims anys han pujat com l'escuma els comentaris, rumors i falses creences que les causants de la crisi i la manca d'ajudes socials estan en la comunitat migrant. Internacional. Dissabte passat, 11 d'octubre, es va celebrar el Dia d'Acció Global a Europa contra l'acord transatlàntic de lliure comerç i inversió entre Europa i els Estats Units, el TTIP, en sigles en anglès. Més, tre, més de 31 ciutats espanyoles van ser escenari de marxes en contra del Tractat i la xifres multiplica per mil quan parlem de les protestes que van fer-se a les ciutats d'arreu d'Europa amb el hashtag eh, Cuxinet Stop TTIP. Com a crida. Tot i això, molts actors de la població desconeixen què és aquest, tracta, o, aquest tractat o per què els hauria de preocupar. Fet totalment comprensible tenint en compte que l'acord es negocia en secret des del 2013. Què és el TTIP? Què és tal darrere de la seva negociació? Per què es vol implantar? I com ens afecta cadascun de nosaltres? La resposta a aquestes preguntes va marcar la jornada Sobirania Sagrestada, Drets en Perill, organitzada per la campanya Catalunya no al TTIP jornada es van arrencar el vespre de divendres 10 i van culminar dissabte a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Durant l’acte també es va explicar què ha passat en altres tractats similars. Mèxic, per exemple, ha perdut la sobirania en benefici de les transnacionals. Seguim amb Internacional, ja que milers de persones han tornat a sortir als carrers més transitats de Hong Kong durant el cap de setmana per tal de revifar les protestes, les protestes després de que el president del govern cancel·lés les negociacions amb els manifestants. La primera de les reunions havia de celebrar-se divendres, però en una compareixença del dijous a la nit, el cap de l'executiu la va suspendre per falta de garanties d'èxit. Davant aquesta situació, des del, moviment, des del moviment estudiantil es va fer una crida a ocupar qualsevol espai de la ciutat i a seguir dormint al carrer fins que acceptessin negociar. Tot i que de moment les protestes es mantenen sense càrregues policials, alguns grups pro-Xina han provocat enfrontaments amb les persones que assistien a les mobilitzacions i han endarrerit la distribució dels diaris pro-demòcrates. De la mateixa manera que la setmana passada, des de diversos sectors de la protesta, s'adverteix que es tracta de persones pagades pel govern hongkonguès. Continuem a internacional. Es diu Màriam al-Masouri. 35 anys i el seu nom va fer titulars -se al setembre. En una operació de relacions públiques molt estudiada, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units van presentar al més pur estil Hollywood les imatges dels pilots militars que participen en els bombardeixos contra l'estat islàmic a Síria. Els bombardeixos no compten amb l'autorització de l'ONU i encara menys del govern sirià. I a la premsa alemanya els ha batejat poc afortunadament com a operació d'ama del desert, tot i que no és aquest el seu nom oficial. Entre ells i el príncep saudita, Kalib Ben Salman, i la ja citada Al-Mansouri, -Man, Al la primera dona pilot dels, dels Emirats Àrabs Units. El missatge era doble, no només els estats del golf pèrsic lluiten amb els seus aliats occidentals contra el terrorisme islamista, sinó que una de les persones que bombardeja les bases d'una organització político-militar célebre pel seu tradicional... Milita, tradicionalisme militant i misogins serà ni més ni menys que una dona. Amb aquesta maniobra de propaganda, l'Aràbia Saudita i els Emirats Árabs Units van voler transmetre una imatge de modernitat que no es correspon amb la seva realitat política i social. La solució militar, sigui com sigui, cobreix únicament una part del problema. Des d'Europa diverses veus han denunciat que l'estat islàmic es finança mitjançant donacions privades procedents sobretot de l'Aràbia Saudita, Qatar i Turquia. ...política i institucions. Amb la perspectiva de tornar a unir ètica i política... al passat cap de setmana es van celebrar a Barcelona... ...les jornades governar obeïn... ...organitzades conjuntament per Guanyem... ...Iniciativa Catalunya Vers Esquerra Unida, Partido X procés constituent i la trobada popular municipalista. Segons va explicar el portaveu de Guanyem, Gerardo Pizarello, a la presentació es tractava d'establir les bases d'un codi ètic, per començar a pensar en la confluència de diferents espais polítics cap a una candidatura de ruptura democràtica que aspira a guanyar l'Ajuntament de Barcelona. La valoració de les convocants ha estat molt positiva, tant per la participació com pel contingut del debat, tot i que era evident que la complexitat de la confluència entre gent de cultures polítiques tan diferents. Al llarg d'aquesta setmana, el debat continuarà a internet gràcies a una eina interactiva disponible al web de Guanyem per continuar amb les aportacions al document. El Codi Ètic es tancarà al novembre per finalment ser validat. Continuem i acabem. En política i institucions, el diputat del Parlament de Catalunya per la CUP, Quim Marrufat, va visitar Berlín el passat divendres i dissabte per reunir-se amb polítics i representants dels moviments socials i la societat civil i explicar-los el procés català. Divendres pel matí es va reunir amb els diputats del partit d'Esquerra per informar-los de la situació actual a Catalunya i aclarir els dubtes existents. Després de la participació massiva als actes de l'última diada, la possibilitat d'una independència de Catalunya cada cop genera més interès a Europa, però també més preocupació. Per la tarda, Arrufat va participar en un acte organitzat pel 15M de Berlín al Centre Social Viertevel. L'acte titulat Ruptura democràtica e independència Rufat, va compartir taula amb Joan Lecue, representant de Sorto, i un membre de la radical Independence Campaign d'Escòcia. Tots tres van assenyalar que els tres casos comparteixen trets comuns, ja que els moviments d'emancipació nacional a Europa van revifar, han revifat després de l'esclat de la crisi econòmica al 2008. També van destacar que tots tres tenen un marcat caràcter social, ja que reclamen un control democràtic de les institucions més proper i directa. i tenen, per extensió, un potencial rupturista que les esquerres britànica i espanyola haurien de saber veure. Tant l'EQE com a Arrufat van subratllar que no hi haurà un veritable canvi social a Espanya mentre no es reconegui el dret a l'autodeterminació de tots els pobles que ara en formen part. Fins aquí les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavilat. Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat.